Aș vrea să vă prezint pe scurt pe uh, cei doi musafiri ai noștri cu ocazia acestui, uh, acestui seminar. Uh, ei sunt uh, trimiși uh, de către cei ce au fost înaintea lor aici la noi la Cluj, au vizitat Clujul și au făcut evangelizare. Acum doi ani a fost fratele Miranda, cel care a ținut evangelizarea la Cluj, dânsul uh, a plecat de aici având o povară pe inimă ne-a cunoscut și a spus aici merită investit și noi am spus avem nevoie de ajutor și de sprijin din partea voastră. Fratele Miranda a venit, a ținut evangelizarea și apoi ni-l-a trimis pe fratele Robert Costa. Acum câteva luni fratele Robert Costa a ținut o evangelizare la Cluj și el a plecat cu aceeași povară. Aici trebuie făcut mai mult, se poate face mai mult, noi am spus avem nevoie de ajutor și dânsul plecând ne-a promis că revine. Doar că este un plan foarte mare pentru New York, el este responsabil, am înțeles de la fratele, cu 400 de evanghelizări care se vor ține în anul acesta în New York și datorită programului foarte încărcat n-a putut să vină, dar oricum se gândea să vină împreună cu această echipă, cu această familie. Am descoperit în ei, de săptămâna trecută, începând de vineri seara, când au început evanghelizările la Moisei, trei seri de evanghelizare, am descoperit niște oameni dedicați misiunii. Apoi, în sabat, am descoperit un seminar, de familie, cu principii adventiste aplicate în viața de familie și am spus iată că se poate trăi o viață de familie în familie o viață fericită și la cel mai înalt nivel. Ieri au ținut acest seminar de familie aici la Cluj și am înțeles că a fost același impact extraordinar. Duminică dimineața, duminica trecută a început seminarul de asta nu vă mai spun, nu-i mai fac reclamă, doar atâta vreau să vă asigur că dacă inima noastră este deschisă, Dumnezeu ne va transforma pe fiecare dintre noi în misionari foarte simpli, în misionarii de care El are nevoie astăzi, într-o lume secularizată, cum o știți, dar ne va transforma în acești oameni de care El are nevoie astăzi. Se numește Dan, Serns, și este pastor în, bise, într-o biserică din Dallas e biserica cu cea mai mare rată de dezvoltare din Nordul Americii mă bucur să-i spun bun venit în mijlocul nostru dar este împreună cu cea mai frumoasă uh, soție <laughs> este Lois aici împreună cu noi dân și formează o echipă în misiune și mă bucur să le spun bun venit cu această ocazie la Cluj la acest seminar împreună cu slujbașii. Prate. Succes. Vă mulțumesc mult, Pastor Romeo. Suntem binecuvântați mult prin faptul că suntem aici. last 11 days Romania. Ne-am bucurat mult împreună cu soția mea în ultimele 11 zile pe care le-am petrecut aici. Iar mâine când ne vom întoarce în Statele Unite, in our minds will be many memories. vor rămâne multe amintiri în mintea noastră. în stomac va merge cu noi și o parte din mâncarea românească. Iar în inima noastră vor duce cu noi o mulțime de prieteni. Now today we are going to look at some very important principles from the Bible. Astăzi vom analiza pe câteva principii foarte importante din Biblie. Because in the last days we are living in Deoarece în ultimele zile ale istoriei pe care trăim. It is God's intention that His church grow in faith and in numbers. Dorința lui Dumnezeu este ca biserica să crească în credință, dar și numeric. Acts 15, 5, în fapte, capitolul 16, versetul 5, says that the early Church grew in faith. And in Se spune că Biserica Primară creștea în credință, dar și în număr. And something is wrong if the church is only growing in faith, or only growing in numbers, or not growing. Dacă Biserica crește doar în credință, sau numai numeric, sau deloc, So, today, we will look at Bible principles that will help each of our congregations grow in faith and in numbers Astăzi vom vedea împreună principii biblice care vor ajuta bisericile noastre locale să crească atât în credință, cât și în număr. And it possible for every church to grow. Orice biserică. Poate să crească. I'd like to invite you to open your Bibles to Luke chapter fifteen. Aș vrea să vă invit să deschideți Biblia la Luca, capitolul 15. These are some familiar stories. Găsim aici câteva istorisiri foarte cunoscute. Este povestirea despre oaia pierdută. A story of a lost coin, Apoi despre banul sau drachma pierdută. And a story of two lost sons. Și povestea despre cei doi fii pierduți, rătăciți. 15 Haideți să începem în Luca la capitolul 15 cu versetul 1 then all the tax collectors and the sinners drew near to Jesus to hear Him. Isn't this interesting the Worst kind of people were attracted to Jesus. Nu e interesant că oamenii de cea mai joasă teapă erau atrași de Isus. And as we become more like Jesus, și pe măsură ce ne apropiem mai mult de caracterul lui Isus, the worst kind of people will be attracted to our churches. Dacă vom fi din ce în ce mai asemănătoare lui Isus, oamenii de cea mai slabă calitate vor fi atrași de biserică. They we have they need. Știți de ce? Pentru că aceștia își dau seama că noi avem ceva de care au nevoie. It says the tax and Spune aici că vame și, și păcătoșii There are all kinds of sinners. Sunt tot felul de păcătoși. There are rich sinners and there are poor sinners. Există păcătoși bogați și păcătoși săraci. There are educated sinners and there are uneducated sinners. Păcătoși educați și păcătoși needucați. There are vegetarian sinners and there are meat-eating sinners. Păcătoși vegetarianeni și păcătoși care mănâncă și carne. There are Romanian sinners, and Hungarian sinners, and American sinners. Păcătoși români, maghiari și americani. There are young sinners and old sinners. Există păcătoși care sunt tineri și unii care sunt bătrâni. There are sinners that know that they are sinners and there are sinners that don't know that they're sinners. Unii știu că sunt păcătoși, iar alții nici măcar nu știu că sunt păcătoși. Because all have sinned and come short of the glory Pentru of God. Pentru că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. And in verse 2. Apoi versetul 2. And the Pharisees and scribes complain saying, this man receives sinners and eats with them. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: Omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. The, and the saw as Fariseii și cărturarii se credeau neprihăniți. They didn't really recognize that they were nu că sunt păcătoși. They knew that maybe they some, but they weren't as bad as those other suntem atât de răi ca ceilalți. And whenever somebody puts themselves on a ladder as not being as bad as somebody else. Ori, se pe scala, la superioară față de ceilalți păcătoși. They will tend to complain about other people. să se plângă de ceilalți oameni. And that's what's happening here. Iată exact ce se întâmplă aici. So Jesus spoke this parable to them, saying, Atunci Isus le-a spus de aceasta. What a, man of you having a hundred sheep if he loses one of them does not leave the 99 in the wilderness and go after the one that is lost until he finds it. care om dintre voi dacă are o sută de voi și pierde pe una din ele nu lasa pe celelalte 99 pe izlaz ci se duce după cea pierdută până când o găsește. and when he has found it he lays it on his shoulders rejoicing. o and when he calls together when he comes home he calls together his friends and neighbors saying to them rejoice with me for I have found my sheep which was lost I say to you that likewise there will be more joy in heaven over one sinner who repents than over 99 just persons who need no repentance was my mother who bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neplăhriți care n-au nevoie de copiință. The vremea in Jesus day left their homes and went out, and in the wilderness so Isus Hristos, păstorii aveau obiceiul să plece cu și campau acolo pentru o vreme ca să ofere pășune bună oi. They would build a little sheepfold for their sheep. Acolo construiau acele adăposturi pentru animale. They take the sheep out of it during the daytime so they could graze and get good pasture. Deci împușcilesc hotelul și le oferă ca să paste. And Jesus pictures a shepherd bringing his sheep back in for the evening. Dar aici avem înfățișarea păstorului care seara aduce turma înapoi la staul. Poarta de intrare în staul este doar atât de mare încât să încapă o oaie, deci câte o oaie pe rând ca să poată număra pastorul. Însă the sheep go in the shepherd is not saying 1 4. În timp ce intră oile, pastorul nu le numără așa una, două, 3. No, the good shepherd knows the sheep by name. Nu pentru că pastorul cel bun își cunoaște oile pe nume. He says curly lamb, Zbure. old legged lamb, bent knee lamb. Este oaia cu creasă, oaia cu urechile lăsate, oaia cu moț a name's a sheep they pass by și în timp ce drăg oile una câte una fiecare își găsește numele when one comes to the end something's not quite right dar în momentul în care ajunge la ultima oaie ceva nu este regulă he senses that one of those sheep is missing, văz lu seamă că una dintre oile lipsește and he has a decision he has to make. Și atunci trebuie să ia o decizie. He is tired and exhausted. Este oricum deja obosit, este extenuat. He can say I'm just so tired I didn't think right. A cum tu să spune, a crezut că sunt atât de obosit încât nu mi-am dat seama că a trecut și o altă ceia. just go on the bed. Măș eu la culcare. But no, he's a good shepherd. însă nu, el e pastorul cel bun. So he brings all the sheep back out. Deția de din nou toate oile din staul and he brings them back in curly lamb bowling and land belly left și închipă din nou cu oaia creață cu oaia cu urechiă decădate cu semnul pe picior and finally he comes to the end. Și până la urmă ajunge din nou la capăt. And he realizes which one is missing. Și seama care dintre oi lipsește. It's the black sheep. Este oaia neagră. It's the one that's always getting into fights with the other sheep. Este aceea care întotdeauna începe zânia But, aia, cu ori. It's the one that is more prone to wander away from the fold. Este acea oarecare care merge pe alte It's the one that tries to eat the poison plants. are obiceiul să muște din And the shepherd realizes that's the one that's missing. Și acum trebuie and now he has a decision to make Și acum să ia o hotărâre he can say i knew it would be that one. Să spună știam că numai aceasta poate să facă așa ceva they in trouble Totdeauna intră în it serves him right he can just be on his trebuie, să se ducă unde vede cu ochii eu some, you lose some. Da, unde or câștige altă, dată prizi. 9 out of 10, that's good enough. Dacă ai 99 de 10, tot e bine. That's what the shepherd could say. A fi putut păstorul și așa. But this is the good shepherd. Dar el e păstorul cel bun. And the good shepherd says, I am going to go after that lost sheep. Iar păstorul cel bun spune, mă voi duce după oaia cea rătăcită. Because the shepherd knows out there the sheep can die very quickly. Că știe păstorul că acolo Apare, poate să moară ușor. There are wolves that want to have the sheep for supper. Există lupi care caută oi pentru There are dangerous ravines where the sheep could fall down. Există prăpasti care ar putea să cadă. And the longer the shepherd waits, the more likely the sheep is to die. Or, dacă... Măstorul, -a -a mult, -a putea ca între timp să se And so the shepherd puts the 99 in the charge of another shepherd out there. And he hurries off into the night. noapte. And as he goes along, I imagine that some thorns tear his clothes seama că in timp ce el se grăbește spinii, se agață de picioarele lui și uh, in la the darkness, perhaps he twists his ankle and has s-ar putea, putea ca în, în tuneric, în mare gravă să But he is not worried about himself. Dar el nu e preocupat de sine însuși. He is about the lost sheep. Preocuparea lui este oaia pierdută. And as Jesus is telling this story, și în timp ce Isus ne spune această întâmplare, Vrea să ne spună că, de fapt, întotdeauna prioritatea trebuie să fie cea pierdută, nu cea care este o The 99 sheep might be saying, Wait a minute, don't leave us. acum, cele 99 care au rămas. Stai așa, unde pleci? Stai așa, așa. We need to be fed more and more and more. Noi avem nevoie din mai multă mâncare Să întreb cum ce mai mult. But the shepherd says I'll be back. I've got to go look for the Însă, spune, mă întorc la voi, dar trebuie să merg după ce pierdută. And he calls out, black sheep, black sheep. Și strigă în muravare, să and he listens and all he hears is his own echo. dar tot ce aude este propriul eco. And as he calls out one time, la o moment dat când he thinks he hears something. Are aude ceva. <laughs> <laughs> <laughs> and he hurries up his pace. Şi își găbește pasul într-acolo. And he listens again and calls again. Ascultă din nou și and maybe he sees that the sheep has fallen down maybe five meters and is caught in a thorn bush and he carefully goes down to the sheep And decision cu grijă la oaie, And now he has another decision. Dar a decizie. He can say you bad sheep! E spune așa. Tu de ce ești. Do you realize all the trouble you've caused me. I want to be sleeping at home and I have to come Don't and look to for people you. People might think I'm a bad shepherd because you went away. Now you get back home right now. Boom, boom, boom. That's what the shepherd could do. Ar fi putut acționa și pentru acesta pastorul. But this is the good shepherd. Dar vine păstorul Cerbun. And the good shepherd realizes that the lamb has already been și că oricum oaia a suferit deja destul. Anybody outside of the church is suffering oricine se află în afara bisericii, să știți că suferă. And so the story says that he picks up that lamb. De aceea spune povestirea că el o ia pe oaia aceea. And he puts it on his own shoulder. pe pumerii lui. So the warmth from his body can go up into the cold shivering body of that Pentru lui se transmite căldură corpului tremurând al oii And then he hurries back home. Și se grăbește înapoi spre casă având de înde de fericire A găsit-o the lost sheep a pierdută and when he gets back home și când ajunge acasă if the sheep could talk dacă ar putea să vorbească și oița the sheep would say don't tell anyone spune, spune nimănui ce am făcut I know I did wrong but don't tell anyone Stiu că am făcut ce am făcut, dar cu But Leo shall When the shepherd gets back, he wakes up everybody. trezește pe toată lumea. He says I found my sheep. Și le spune, am găsit o pe oaia mea. It's a time for rejoicing. Este o să ne bucurăm. ce lost is now found. Ce a fost pierdut, a fost găsit. And you see our churches need to become the rejoicing headquarters of our cities and villages. biserica noastră trebuie să fie centrul de fericire a orașelor ale localităților în care trăim. And when people are brought back dacă oamenii sunt să acasă. a Și dacă se întâmplă un botez, o rebotezare sau o nouă decizie de consacrare lui Dumnezeu. It's time for the whole church to rejoice. Este ocazia pentru toată biserica să se bucure. So the story of the lost sheep teaches us so much about the heart of God. De povestirea cu pierdută ne învață atât de mult despre inima lui Dumnezeu. And the kind of heart that God wants to put in us. noi. There's the story of the lost coin. Apoi este povestirea cu cu banul pierdut. The coin was lost in the house s-au pierdut în casă. There are people in the church who are lost, Erau Oameni în biserică care s-au pierdut. They think because they're in the church, they're saved. Că, în biserică n-au cum să nu fie mântuiți. It's like a person standing in a garage at home thinking they're a car. E ca și cum cineva Stând în garaj, vor să dea impresia că sunt mașina. Just because they're in the right place doesn't make them the right kind of person. Nu înseamnă că dacă ești la locul potrivit, ești chiar omul potrivit. So the coin is lost in the house. Iadă, se pierde în casă. And the woman must do two things to find that valuable coin. Iar femeia trebuie să facă două lucruri pentru a găsi moneda prețioasă. She lights the lamp. lumina. That's talking about God's Word, the light. Aceasta porbuște despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Lumină. God's Word must be studied. It must be preached. Every one of our members need to be reading God's word at home every day. Toți trebuie să Biblia acasă în fiecare zi. Because thy word is a lamp unto my feet and a light unto my bed. And after the woman lights the lamp. Și după ce femeia aprinde lumina She sweeps the whole house. Ea trebuie să facă curățenie, să măture prin casă. She gets rid of the dirt of human traditions. Să scape de mizeria tradițiilor umane. So that all that is left is the truth of God's word. Astfel, tot ceea ce rămâne este doar adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Jesus said in Matthew 15 you make of no effect the commandments of God by your traditions. În Matei capitolul 5, ce spunea Domnul Isus Hristos ați desfințat frumos legea lui Dumnezeu prin tradițiile prin datinile voastre say, oh, ne uităm la bisericile tradiționale și spunem acestea nu mai urmează Biblia ci se iau după tradiții omenești But we must be careful too. dar trebuie să avem și noi mare grijă dacă nu suntem tot timpul în legătură directă cu cuvântul lui Dumnezeu atunci vom fi tentați să ne formăm noi propriile noastre tradiții pe care să le urmăm. And we will say everything must be done this și vom spune toate trebuie să se întâmple așa cum spun eu. And somebody says, Why this way? Și dacă cineva mă întreabă, bun, dar de ce tocmai așa? Because we have always done it this way. Vom spune, de aia pentru că noi totdeauna așa am procedat. Și nu mai întreba. But we must get into God's Word and let it our dar Noi trebuie să pătrunem în cuvântul lui Dumnezeu și să i permitem să ne transforme gândirea. I used to think to prepare somebody for baptism. Mă gândeam mai de mult că pentru a fi cineva pregătit pentru botez, a the pastor needed to study with him 27 weeks. Eu ca pastor trebuie să studiez cu omul respectiv 27 de săptămâni. One week for every fundamental să iau câte o săptămână pentru fiecare punct fundamental de credință. Însă în momentul acesta avem 28 de puncte fundamentale de credință ca biserică și înseamnă că mai trebuie să adaug o săptămână. But then I started studying the Bible. Dar după ce am început să studiez Biblia și am văzut ceva foarte diferit de concepția mea I saw that when there was a Am văzut că atunci când este vorba despre o convertire radicală Când oamenii sunt doritori să părăsească întunericul și să intre în lumina lui Dumnezeu that it did not take as long Atunci for, nu, nu e nevoie de un drum foarte lung de străbătut But we needed to still work carefully with people after the baptism. Însă după botez trebuie să lucrezi mai departe cu atenție cu acești oameni. On the day of Pentecost, there were a large group of people. A fost acolo un grup mare de oameni. They knew many of the Bible truths. mai mulți cunoșteau multe dintre învățăturile biblice. But they did not know the truth about Jesus being the Messiah. Dar nu cunoșteau adevărul despre Isus Hristos ca fiind Mesia. They did not understand the truth of repentance and conversion. Nu au înțeles încă adevărul despre pocăință, despre convertire. And when they learned those truths, everything else made sense. Și în momentul în care au aflat și aceste adevăruri, toate celelalte s-au luminat în mintea lor. And after one sermon, 3000 people were baptized iar după o predică 3000 de oameni au fost botezați. Today 3000 sermons one Asta se predică de 3000 de ori ca să se boteze unul. Avem nevoie din nou de experiența zilei cinzecimi. chapter 8. Apoi am studiat în Fapte capitolul 8. Philip Filip a fost impresionat de Dumnezeu să plece spre deșert. Here was the Ethiopian official heading back home. pe omul de stat etiopian care se acasă. He had made a long, difficult journey all the way to Jerusalem. a făcut o călătorie lungă, dificilă până la Ierusalim. He was looking for truth. Căuta adevărul. Și credeau că evreii acolo la templu au adevărul. didn't Dar nu l-a găsit acolo. There are people in all of our communities who have made long journeys for truth but they have not found it. Există mulți oameni în comunități care au făcut cale lungă ca să găsească adevărul și totul au găsit. And as he was heading home, în timp ce etiopianul se întorcea spre casă 53, și citea Isaia 53, Filip vine alergând pe lângă trăsură This is one reason we need to stay healthy as church leaders. Noi, God may want us to be jogging along somebody to tell the putea, truth to them. Putea ca Dumnezeu să ne ceară să alergăm lângă cineva, să spunem adevărul. And Philip says, "Do you understand what you're reading?" Și îi spune etiopianului, "Înțelegi tu ce citești?" He said How can I understand unless somebody explains spune, it? Cum aș putea să înțeleg dacă nu vine cineva să-mi explice? And so he invited Philip into the chariot. De aceea îl invită pe Filip să urce în trăsură. Philip explained everything. Îi Filip tot ce știe, And he was baptized that day și este botezat. And went back to Ethiopia. Seducea înapoi în Etiopia. And probably started the Coptic Ethiopian Church. Și s-ar putea să fie cel care a început, a pus bazele bisericii etiopene, bisericii Copte. They kept the true Sabbath for hundreds and over a thousand years. Care mai multe sute de ani, peste o mie de peste o mie de ani prezisca Sâbatul Biblic. Once again, he already had a lot of truths. De asemenea, omul acesta avea o mulțime de adevăruri cunoscute, dar îi lipseau câteva adevăruri radicale. Și atunci când în sfârșit vede tabloul complet, spune... Trebuie să-L urmezi. Morning, morning, Există oameni în alte biserici în dimineața aceasta de duminică care se află în aceeași situație cunosc multe adevăruri însă le lipsesc câteva adevăruri majore și când Dumnezeu te trimite pe tine la ei poți să le explici exact adevărurile care le lipsesc iar Duhul Sfânt va fi la lucru și va ajuta să se creeze foarte repede tabloul complet. Ready for Și oamenii sunt gata de botez. So in the parable of the În parabola banului pierdut. There are lost people in the church. Se vorbește despre oamenii care sunt pierduți chiar în biserică. We are not in a position to judge who they are. Nu suntem noi în situația de a judeca pe, să vedem care sunt cei pierduți Nu putem noi să spunem El e pierdut, El e salvat Celălalt pierdut, celălalt salvat If we ever find ourselves doing that We need to say dacă ne surprindem vreodată în această postură, trebuie <laughs> să spunem, acesta e pierdut. Because Pentru că Dumnezeu nu ne-a chemat pe noi să judecăm pe alți oameni. Dar, we can know from the that it is Dar putem afla din parabolă că lucrul acesta chiar se întâmplă. Și avem nevoie de lumina cuvântului lui Dumnezeu. And the of the Holy Spirit. Și avem nevoie de mătura Duhului Sfânt ca să separe adevărul de tradiții, de datini. So what is valuable can be found. Pentru că ceea ce e valoros cu adevărat, să fie găsit. The last in that chapter. În ultima parabolă din capitolul 15 din Luca, is the parable of the two lost sons. Este vorba despre parabola celor doi fii pierduți. One of them left home and all he had. Unul a plecat de acasă și a risipit tot ce avea. And finally he knew he needed to come back home. Dar în sfârșit șa dat seama că trebuie să se întoarcă acasă. But he wasn't sure what would happen when he got back. A nu știa ce se va întâmpla când va ajunge acasă. The second son stayed at home. Celălalt fiul rămâne acasă. But he was just as lost if not more lost. Dar era la fel de la fel de pierdut ca celălalt, dacă nu mai pierdut. And when his younger brother came back home? Când atunci când se întoarce fiul mai tiner, fratele mai tiner? And the father said let's celebrate. Tatăl spune haide să sărbătorim. Fiul mai în vârstă rămâne în afara casei pentru că el nu vrea să participe la sărbătoare. Sunt unii oameni care spun de 50 de ani sunt în biserica aceasta. And I don't like the fact that you're people into the church who I don't think are really ready. nu mi place că Produceți în biserică oameni despre care văd foarte clar că nu sunt pregătiți. În asemenea situații, unii oameni care se îndepărtează de biserică. La fel ca, tânăr, la, ca fratele mai în vârstă. În timp ce biserica se bucură de ceea ce face Dumnezeu, El pleacă. În Luca, capitolul 15. The Lord gave us Dumnezeu ne-a dat trei ilustrații foarte puternice. Despre cum să ajungi la oamenii pierduți. The sheep knew pierdută știa că era pierdută. But it didn't know the way home. Dar nu știa drumul spre casă. It needed people to go look for it. Avea nevoie de cineva să meargă și o aducă. The lost coin did not know it was lost. Banul pierdut nu știa că era pierdut. It was right in the church. Era chiar la columbia Serica. What was needed was the light of God's word. Era nevoie de lumina cuvântului lui Dumnezeu. And the broom of the Holy Spirit. Și de mătura Duhului Sfânt. The lost son Fiul pierdut, the younger one, Cel mai one, lost. Știa că era pierdut, but he did Însă nu știa dacă va mai fi primit acasă. And there are some people who know where the church Sunt oameni care știu unde e biserica, dar nu știu dacă vor fi primiți dacă se întorc acolo. And the other lost son, the older one iar celul a fiu pierdut cel în vârstă felt like he owned the church avia impresia că el este proprietarul bisericii and he could, could control the church Şi el are puterea să controleze biserica and he didn't like having these nu-i să vină alți oameni în biserică Și să ia hățurile din mână Ceea ce trebuia să conștientizeze el Este că Dumnezeu Tatăl Îl iubea și pe cel mai tânăr La fel cum îl iubește pe el Și că Tatăl vrea ca amândoi Să încapă în aceeași casă nu Jesus a aceste Vă bucurați că Isus ne-a dat aceste parabole? Nu e așa că sunt o mulțime de lucruri pe care le putem citi de aici? Like Aș dori ca grupați pe biserică sau pe district să vă luați 5 minute ca să discutați lucrurile pe care le-ați auzit. Să expuneți lecția pe care ați învățat-o dumneavoastră personal, care vă va ajuta să fiți un lider mai bun în district sau în biserica dumneavoastră. Deci avem 5 minute pentru această discuție în grup. It sounds like there is some good discussion. Se pare că aveți discuții bune în grupe. And my hope is that You will discuss more of these things over lunch and even on your journeys back to your district. Pe această ocazie să discutați chiar mai mult la momentul meu de prins și pentru un apoi predict. And that you'll set aside time on your church committees or boards to discuss some of these și important things. Dacă valuați timp și în comitetele bisericii să discutați aceste lucruri importante va fi și mai bine. Your conference president. Președintele conferinței, dumneavoastră a povestit că a venit odată pastorul Miranda, apoi l a trimis pe pastorul Costa, apoi a trimis Apoi el ne a trimis pe soția mea și pe mine. Iar noi trebuie să vă spunem că singura persoană pe care trebuie să o așteptați după noi este Duhul Sfânt. Because with the Holy Spirit working in your hearts and in your church, there will be explosive growth. Pentru că cu ajutorul Duhului Sfânt care lucrează în inima dumneavoastră și în bisericile dumneavoastră, lucrarea va exploda. Cea mai mare problemă în câștigarea de suflete, Nu sunt ateii sau cei cu mintea seculară, secularizată. Nu sunt ortodoxi și catolici. Nu sunt pentecostali și baptiști. cea mai mare barieră care ne împiedică să câștigăm suflete în biserica adventistă, este în mintea noastră Pentru că Dumnezeu lucrează în afara noastră think the Bible teaches și în momentul în care începem să gândim, așa cum ne învață Biblia să gândim Și începem să ne comportăm, cum ne învață Biblia să ne comportăm? And learn that the Bible us, când începem să învățăm de prinderi pentru a câștiga suflete, then, pe care ne le învață Biblia, more more Vom vedea din, din ce în ce mai mulți oameni care se vor atașa acestei mișcări ale lui, Dumne al lui Dumnezeu. O parte din Treaba pe care o am de făcut aici este să încerc să vă armonizez mintea cu aceste concepte biblice. John 8:32, Jesus said. În Ioan opt cu 32, spune Iisus, "You shall know the truth, and the truth shall make you free." Veti cunoaște adevărul și adevărul vă va face slăbos. important concept. Este un concept foarte important. It is great to be a -day este ceva extraordinar să fie adventist de ziua șaptea. Everybody in the world would be happier if they were a -day Toată lumea ar fi fericită dacă ar fi convertită, ar fi oameni pocăiți de ziua șaptea. And that is so important I want you to hear it from two different translators. <laughs> it is great to be a Seventh-day Adventist. And everybody in the world would be happier if they were a converted Seventh-day Adventist. One of the greatest barriers to winning souls cea mai mare bariere în a câștiga sufletele. Is unhappy Seventh Day Adventist. Sunt adventiști care nu se bucură. When a person walks around, când o persoană umblă în jur, and they forget that the joy of the Lord is my strength, Neemia 8:10. Și uita acel verset, cum spune Neemia 8:10, că bucuria Domnului este tăria mea. And they think that they must always be sad and sober și cred că tot timpul trebuie să fie apăsați și uh, cu fața lungă. People who are looking for truth and hope and joy, oamenii care caută adevărul și bucuria și speranța, will look at them, se vor uita la ei, and they'll say, I need to look somewhere else. Și vor spune trebuie să mă uit altundeva. But that we should be attractive. Noi trebuie să so fim atractivi pentru cei din lume, cei pierduți, ca să i putem conduce la Isus. Galatians 5 says that the fruit of the Holy Spirit is love, joy. 5 spune că roada Duhului este iubire, bucurie. Charles Spurgeon, a great preacher several hundred years ago. Charles Spurgeon, un predicator mare în acus Cezvan în urmă when he was teaching young men to preach când îi învăța, îi instruia pe tineri ca să predice he said when you preach about Jesus in heaven spunea că atunci când veți predica despre Isus în cer when you talk to people about eternally eternal realities când vorbești oamenilor despre Eterne, Let your face light up with, a, with joy and a smile. Să vă fața să fie de și de But when you talk about hell and the destruction of the wicked, dar când despre iad și despre distrugerea celor răi, your ordinary face will do. But we need to have our ordinary faces look like we're thinking of heaven and Jesus more. Dar noi trebuie să avem fețele noastre de zi cu zi ca să reflecte gândul că noi ne uităm tot timpul la Isus, și trei, să vedem pe Isus. convictions that us have more joy. Și trei convingeri pe care, care ne ajută să avem mai multă bucurie. Is Este ca să putem să zicem și să știm să cunoaștem adânc în inimile noastre I have accepted Jesus as my savior and my lord. Eu l-am acceptat pe Isus ca și mântuitorul și Domnul meu. He has forgiven my sins. El mi-a iertat păcatele. He has promised me a home in heaven. El mi-a promis și mi-a făgăduit o o casă în cer. He will give me victories every day as I call on him. Iel în va da izbândă și biruințe în fiecare zi când îl voi striga. When we know that we have peace and joy and love. Când cunoaștem acest lucru, avem pace și bucurie și dragoste. The second conviction that gives us joy. A doua convingere care Convingere care ne dă bucurie Este ca să putem cunoaște adânc în inimile noastre. Bible world. Faptul că Biblia este diferită de oricare altă carte din lume. Că God's speaking e vocea lui Dumnezeu vorbindu-ne nouă. as read meditate on Și că Studind, meditând și vorbind despre ea, we will learn more about the ways of God. Vom învăța mai mult despre cum lucrează Dumnezeu and when, lui. And when we see something in our heart that doesn't match the Bible, și când vom găsi ceva în inima noastră care nu corespunde Bibliei, we can ask the Holy Spirit to change us so we are in harmony with the Bible putem cere Duhului Sfânt să ne schimbe pe noi, ca să fim în armonie cu cuvântul. Și când avem această relație cu Biblia ca și autoritatea noastră supremă, finală, gives and joy. ne dă un sens al siguranței și a bucuriei. the third conviction Și a treia convingere care ne dă bucurie este ca să putem cunoaște adânc în That we Că treiim în ultimele zile. And in these last days, God has raised up His final movement. și că în aceste ultime zile Dumnezeu și a ridicat mișcarea de pe urmă, So they can encourage each other to live holy lives. Ca Ieșu se pot încuraja unii piați pe ca pentru a trăi vieți sfinte. And they can work together to take the gospel to all the world. Şi că să lucreze împreună să ducă Evanghelia. În întreaga lume, just the early church, și precum biserica primară, this ultimă mișcare a lui Dumnezeu păzește toate cele zece porunci. has the spirit Și are și spiritul profetic. Asta înseamnă că a ieșit ca și un rezultat al profeției? teaches and preaches prophecy. Predică și învață profeția it has a in it. și are și un profet, și noi avem privilegiul de a deveni parte din această ultimă mișcare lui Dumnezeu pe lume. Când avem aceste trei convingeri, it changes the way we live our lives. Schimbă felul în care trăim, ne trăim viețile. We're holding on Ne ținem de Isus. We're holding on to His Ne ținem de Cuvântul We're thrilled to be part of his final movement. Și suntem bucuroși că suntem parte din ultimul ultima lui mișcare. World be off a și știm și cunoaștem că toți din lume ar fi mai bine și ar ar fi mai bucuroși dacă ar fi adventiști de ziua a 7-a. Și ne deschid ne deschide ochii aceste lucruri. We see a young man standing there on the corner drinking some alcohol early in the morning. vedem pe un tânăr stând la colțul străzii băniște alcool. We think, we think That young man needs Jesus. Și ne gândim, acest tiner are nevoie de Isus. He might be a good future deacon in the church. El poate fi un diacon foarte bun în biserică. But he needs to know Jesus and Bible truth. Dar are nevoie să îl cunoască pe Isus și adevărul biblic. And he'll be better off. Și atunci va fi mai bine. We see a little lady sweeping out in front of her house. Vedem pe o bătrânică care mătură în fața casei ei. And we think that lady Would be better off if she were Și ne gândim, a ar fi mai bine dacă ar fi o adventistă convertită she might be a future deaconess in the church Ea poate să fie o în viitor week yesterday ieri week ago yesterday, uh, we uh, yesterday uh, uh, acum o săptămână ieri we were up in the Maramureș area uh, am fost în Maramureș And on Sabbath morning the mayor of the city came to see a baptism. Și în saba dimineață primarul a venit să vadă un botez. He said he'd never seen a baptism of adults. Și a spus că niciodată nu a văzut un botez a unui adult. And he expressed appreciation to the Seventh-day Adventist in the community. Și și-a exprimat aprecierea față de biserica adventistă și comunitate. And I'm thinking to myself. Și m-am gândit He needs to be a Seventh Day Adventist. Namne ginit el are nevoie să devină un adventist de ziua a 7-a. And if he converted, și dacă el e convertit, he might be a church elder someday. El poate deveni un presbiter într-o zi. So we began looking around and we see every person is a candidate for the kingdom of heaven. Așa că începem să ne uităm în jur și vedem pe fiecare persoană ca și un candidat pentru cer. Everybody would be better off if they were a converted Seventh Day Adventist. Toți ar fi mai bine dacă ar fi niște adventiști convertiți. And because we are a converted Seventh Day Adventist, our hearts filled with joy. Și pentru că noi suntem convertiști, cu uh, adventiști convertiți, inima noastră este plină de bucurie. I want you to take 5 minutes in your group. Vreau să vă luați 5 minute în grupa voastră and share something you want to do. Și să împărtășiți ceva ce vreți să faceți voi, will help your church grow. care va ajuta biserica voastră să crească. Începeți!